Radio Moldova Actualități prezintă yeah. yeah. Elitie yeah. Elit. yeah. Revistă de poezie și de stil de viață poetic Bine v-am regăsit și bine ați revenit la Elitie Vă salută realizatorii emisiunii Redactorul Nina Parfentie și regizorul artistic Silvia Ilarionov Emisiunea de astăzi o dedicăm unui om de cultură, cu o personalitate deosebită, care a inventat munca pentru a ne face mai frumoși la chip și la suflet. Unui om de omenie, inima căruia e egală cu lumina, iar lacrima e mai mare decât harul. Unui om de creație, renascentist, angelic, solar, care reușește cu măiestrie să-și transpune lumea interioară pe pânza numită viață, spre a ne convinge că se poate, ori că se poate și altfel în spectacolul acesta pământesc pângărit în formul contemporanietății și, nu în ultimul rând, unui om de la capătul tunelului, pentru care viața este iubire, iar iubirea este pâine și jertvă zilnică. La el tie, voievodul artelor și omeniei, Ștefan Doru Dăncuși. Într-o lume, repede, omul este un iepure. Cu ca pe pământ, până ajunge în mormânt. Sub, și iarățu, unde boala să mă duc, la bufet, că singur mai e singur cup mâine. Frunze verde de dainai, nu ajunge omul în rai. Să cu sticla la bufet și își cântă lui încet, țup, țup și i-a unde boa lasă să mă duc, la bufetă sunt mai. Într-o lume aprigă, omul este o pasăre, ce te zcoară că te ceri, și de ieri deerii, subsup și ia unde boa se mă duc la bufeță singur cu măi. Într-o lume în care e greu, Omul este un șarpe rău, Dar atinge la prima Și ajunge la Dumnezeu. Sub și iară unde Doamne, să mă duc Într-un copârșeu de cu măi. Eu pe fiecare ascult Omul nu-i mai mult, Decât iarbă de un an și muncește în zadar. Zup, zup și și iară-ţup, Între ierburi mă tăză La bufet vreau să ajung, mai. Eu la lume îi arăt Cum să mă încet, încet, Eu o ţi nu și nu tu te o și tu Țup, țup și-i arăt Câtă ceri cum să mă duc câtă la bufet ajung, mai Țup, țup și-i arăt Câtă ceri cum să mă duc câtă la bufet ajung, mai, câtă la bufet ajung, măi. Și toți strângărește Așa cum ne-a cântat Ștefan Doru Dăncuș, o luăm pe fir biografic spre a-l cunoaște mai bine. Ștefan Doru Dăncuș s-a născut la Iud, cel mai frumos sat din Maramureș, Transilvania, dar și din lume, precum este satul fiecăruia dintre noi. Doar că Ieudul intră un pic mai altfel. E satul unde Dumnezeu a uitat S-au lăsat intenționat porțile raiului ca să ne amintim mereu că ne naștem spre a nu muri, niciodată. Dar și satul în care mâna omului a înălțat dovada vie a existenței unui popor unit cu credința în Dumnezeu, bisericile de lemn. Dacă nu ar fi fost aceste toate, nu ar fi ajuns cine este. Dar venit pe lume în paradis, de frumos avea să se îmbolnăvească și s-a și îmbolnăvit, incurabil, pe viață. Acest scriitor de forță s-a zidit de viu în templu culturii române și ca apostolul în zi de duminică o fără răgaz în miezul luminii, fiind mâna dreaptă a ei. Noaptea pentru el nu are nume. Noaptea, ca și ziua, e o scară spre cel de sus, pe care Ștefan Doru dencușo urcă spre a dărui iubire în inima însetaților de începuturi. Ora lumii începe să se sfarme, șirele spinărilor se frâng, când întreaga specia doarmă și așteaptă Dumnezeu să plângă. Lângă mine doar aceste goale trupuri de cuvinte înflorind, doar aceste pagini senzuale care așteaptă să încep să mint. Noaptea asta nu o să cadă stăle, noaptea asta mai spaime ca Morții scriu cu degetele mele, drumul către moarte l-am uitat. Azi e ziua notelor de plată, nu mai am deodată întrebări. Și între Dumnezeu și mine, iată, au rămas așa puține scări. Nu mai este timp și nici murdare, nu mai sunt aceste amintiri. Acești pași au devenit cărare printre naștei, morți și despărțiri. Acum iarăși locuiesc în temple, iar așteaptă Dumnezeu să plâng, lângă câmpul asta de exemple care apar, trăiesc și apoi se sting. Între Dumnezeu și mine, iată, a rămas o scară și ceva. Și dohnind a țară disperată, nu mai am curaj să ori pe ea. Și n-aș dori să candidez la moarte, de nu-ți ar fi posibilă absența. Și n-aș mai sta privind prin geamuri sparte, istoria păcând, fără frecvență. Se întunecă. Piranii merg la masă, Bețivii merg la cârcium, Noi, la noi, Și partitura asta dureroasă O cântă bravii patriei eroi. Tot nu ți-am scris de moartea asta lentă, Și tot miros ciudata existență, Și tot crezând că ești cumva prezentă, Mi-am tras la Xerox Propria absență. Nu e ușor cu aripă pătaiată. Tu ce mai faci? E bine în viața ta? Eu scriu, iubito, ca și altă dată, traduc din limba țării în limba mea. mi am dorit să vă vorbesc despre Ștefan Doru Dăncuș. Din momentul în care s-a întâmplat să citesc volumul Un bărbat la 40 de ani, o carte care mi-a amintit de toate primăverile unei toamne adunate într-un vechi prieten. Când simți că te cam lasă puterile, scrie acolo, adică pe la 40 de ani, te legi de amănunte. Hipnotizată de acest foc de amănunte, m-am pierpelit până am dat de poezia lui, care mi s-a părut aproape ieminisciană. Am descoperit un poet cu sufletul la vedere. A șaptea așteptare. Dacă ai veni, ai da peste un înger, didactic a plecat spre muritor. Eu aș suavele înfrângeri, murind Baricada mea de flori. Dacă ai veni tăcând, când, m-aș cu frunzele ce cad. Apoi, ți-aș arăta ca altă dată cum poate sta un înger într-un iad.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 în sfârșit uimirea mi s-ar decanta în tine Și ai devenit pentru cei vii Un mit Dar a rămas Sculptând în cercănată Prefața unui timp în fața porții Iar viața mea devine, dintr-o dată, certificat de naștere al morții. Desigur, la 40 de ani nu mai visezi decât ceea ce știi. Și tot la 40 de ani încep să te întreb cu seriozitate ce ai făcut și ce vrei să mai faci pe lumea asta. Ce l-o fi motivat să scrie acest volum nu vă pot spune, dar că am citit dintr-o respirație această vorba autorului, sinteză de observații pertinente, e puțin spus. Dacă o să citiți cartea Un bărbat la 40 de ani, o să înțelegeți de ce spun că Ștefan Doru Dăncuș e un scriitor pe care îl citește așteptând cu sufletul la gură următoarea lui carte, fie de poezie, fie de proză sau de eseu. Nu contează nici anotimpul, nici ora zilei în care o să lecturați mie acest bărbat la 40 de ani, mi-a amintit vădit de toamnă. Nu de toamna vieții omului în mod special, ci mai degrabă de visul copilăriei, de visul prieteniei, de dulcele amintirilor adunate și păstrate în albumul sentimental al unui bărbat ce răzfăiește segmentul de viață parcurs. Ele, amintirile se desfac ca și castanele la orice atingere de gând copt la temperatura inimii, pe un asemenea fir de gând acum, cu tipsia doldora de castane, culese din pomul de aur al amintirilor, unul dintre prietenii lui Ștefan Doru Dâncuș, poetul Emanuel Pope. Și pentru că e toamnă și frigul începe deja să muște din ființa omului, mă gândesc din ce în ce mai convins că Dumnezeu a făcut acest anotimp în mod special pentru a slăvi prietenia omului pe pământ. Altfel cum, din moment ce tot el a potrivit ca toamna să înceapă și sezonul castanelor coapte. Și dacă nu ei, prietenii, cine o atunci să fie mai îndemânatici, mai potrivit, a scoate rumenitele castane din foc, fiecare la rândul lui, pentru un altul. <laughs> și vă rog frumos să nu spuneți că mănânc castani sau că v spune brașoave. Și iată. Un fior de căldură și un abur amintind de strămutata copilărie începe să se simtă și aici, acum, pe cara undelor sonore. Se urăm așadar bun venit Duhului Prieteniei Veșnice între noi. Ca oricare dintre dumneavoastră, în atâția ani și eu am scos și mi-au fost scoase din foc nenumărate rânduri de castane. Aroma lor amintitoare, de fiecare dată ne readuce memorie atâtea și atâtea amintiri, numai departe de valea a trecut. Îmi amintesc cum Ștefan Doru Dâncuș și cu un alt frate al nostru, Viorel Ploieșteanu, s-au gândit să-mi facă o surpriză și să-mi publici ei la editura singur Placheta de versuri Suntem Camelioni, dedicată momentului colectiv din 2015. se era tot așa, o castană destul de fierbinte, nu știu în ce măsură digerabilă, aflată de câteva bune în vârternița focului și nimeni nu se arăta dorin să pună mâna pe ea, ca ridicând o apoi în aer să poată striga, frige! Ei însă au făcut-o și de aceea vă spun că prietenii sunt cei mai buni făptași în mânuirea castanelor fierbinți. Eu le mulțumesc alor mei și pe această cale. Dacă în cazul lui Viorel lucrurile stau cumva între noi, ca între Chelsea și Manchester United, faimoase cluburi engleze de fotbal, în cazul lui și eu i-am rămas clar dator, viața ne oferindu-mi încă ocazia de a mă atinge de tot ce pune el pe foc și slavă Domnului, omul ăsta m-a întrecut chiar și pe mine. Fiți numai atenți un minut la câteva dintre titlurile volumelor sale publicate. Dormi în pace, Doamne, anti-diavol. debutul său editorial. Să ne naștem de sus. Lume de mântuială, amândoi. Apocalipsa după Dâncuși. Casa memorială Dâncuși. Întoarcea poetului risipitor. Bocitorii așteptătorul. Sex cu femei. Roman în colaborare cu Adrian Suciu, un alt campion K1 în problematica... Castanelor fierbinți Volumul Scrum Bărbatul la 40 de ani Eliberarea și avocații cerului Iubit, adulat, curtat pentru cavalerismul, Rafinamentul și talentul altei sale Ștefan Doru Dâncuș face parte din stil Pea trubadurilor de altă dată Este exact omul care îți cântă Și te încântă în același timp Magnetic și un spirit de gladiator Implicat necontenit în viața culturală Și nu numai a țării El este totodată și un profet așa cum îl dezvăluie și scrierile sale. Ștefan Doru Dăncuși ca autor, dar și ca om, este un univers rotund, o împlinire spirituală de o impresionantă forță armonie și frumusețe și să nu-mi spuneți acum că acest lucru chiar și așa nu mai auzi la radio, nu este unul fierbinte și că nu va sfârâi de acum încolo în minte încă pentru mult timp. Frige! La bună auzire și să vă bucurați din toată inima că pe acest pământ românesc mai există și azi artiști ce aleg să ardă de vii pentru liniștirea nopților și angoaselor dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă las în compania inconfutabilă a vocii și poeziei Dâncușin. Se aud paș prin frunze trei și eu, doamnă clară, mirare mă petre, vai acâta oară lasă în viața mea ca o pământ în vară, cu mirare și Departele l-a ademenit și l demenește precum ademenește pământul ploaia. De la Eud, la Baia Mare, apoi Sibiu, București, Târgoviște, ca un sihastru în căutarea locului de rugăciune, singur, doar el și lumea, doar el și Dumnezeu. Târgoviște, această neasemuită cetate de spirit, l-a adoptat definitiv, l-a îngenunchiat într-un fel de și dânsul, ca un bun creștin ce este, îngenunchează doar în biserică. Aici, la Târgoviște, în această cetate din care Dumnezeu veghează asupra lumii, aidul lui Siziv își duce acum crucea viselor și faptelor sale Ștefan Doru Dăncuș. Cărți, reviste, muzee, festivaluri, oameni, viață pe toate paralelele lumii și iarăși viață și iarăși de la capăt, zilnic. De parcă ar rosti aceeași rugăminte a titlului cărții sale de debut. Dormi în pace, Doamne, adică... Dorm, Doamne, odihnește-te, că eu știu ce am de făcut. Imediat vine și cu îndemnul să ne naștem de sus, alt volum marca Dâncuș. Și, cum a zis și prietenul său, Emanuel Pope, tot așa prin zeci de cărți, Ștefan Doru Dâncuș respiră și trăiește cuvântul din mers. Al douăzeci-lea tren. Ascund cum pot... Un trup al vremii mele, prin care rupt de foame mă strecor. Sunt regele acestor nopți, rebele care mă au și care apoi mor. Facem așa un animal al urii, pentru că umanul urii nu-i altceva decât o condamnare la iubirea renilor oricum. A 23 a treia promisiune Oricum voi veni în genunchi să te caut Oricum voi găsi mai târziu patul tău Nu am încotro, am lucrat împotrive Nu-mi din drum lemnul muntelui său Acum nu cu ochii iubitului simplu Pun pasul pe-o treaptă ce duce la rai Acum, sub hipnoza iubirii, mă întâmplă: Tu dormi mai departe, doar acasă să stai. Arestul e zero, și armele nule: Am sute de ani și în ele te vreau. Armata e gata, muniții destule. E gol ghețemane, n-am timp, mă predau. Plec singur, de-acuma lunatic voi trece prin visele tale, Prin ceea ce uiți, să-mi calci haine noi, să nu plângi sau să plângi, Să ascunzi în pământ pașii noștri de scuți. Nu vreau să-mi spui, du-te, în noaptea în care le-am dat trup frumos Și tribut înmiit, tu dormi mai departe, pe altă cărare să scutur tot dorul de omul iubit? Eu știu, mai frumos nici de cum, Niciodată n-am fost decât calmii ucișii mei zori. Când știi ce urmează, te închizi într-o piatră Și totul devine solar și ușor. De aceea te rog, nu pleca de acasă, Sub niciun motiv, nu pleca undeva Ți-am pus lângă pernă Durerea de aur Te rog, stai acasă Rămâi Lângă ea În orașul rămas Lângă ultimul Plac Mă că lumii Tu nu ești eu nu mai vin, mă îneacă lumini. Tu nu ești, eu nu mai vin, nu mai vin. Ochii tăi s-au pierdut pe o cale, Am uitat unde merg și căsut din vale, Am uitat unde merg toate gândurile tale, a murit unde e Și ca din vale. Până în 1989 a fost ignorat de ziarelor și revistelor literare de România, deși premii s-au acordat, și nu puține, ca damnat, se răsfrângea asupra lui biografia tatălui său, care a fost dat afară din PCR. După 1989, Stefan Doru Dâncuș a publicat relativ puțin, dar până în 1996 a luat cele mai multe premii literare. Anume atunci a zis că nu se va opri până nu îi se va acorda Marele Premiu al vreunui Festival de Literatură. Și l-a luat în 1996 la bistrița, la Festivalul Național George Koshbuk. Anume cu banii acestui premiu și a publicat volumul de debut Dormi în pace, Doamne, Anti-Diavolul. Momentul de glorie însă și cea mai prodigioasă activitate literară a desfășurat-o începând cu 2001, când a fondat revista de cultură, civilizație și atitudine morală singur, o revistă cu distribuție națională și internațională, apoi un grup media, omonim, în scopul de a-i aduce pe autori în contact cu lumea, cu publicul, iar publicul în contact cu cultura, E un fel de ninsoare a bunăvestirii acest Ștefan Doru un fel de colind sau om sărbătoare, un voievod singuratic în munți care ninge în sufletului nostru, vorba poetului Traianus, cu stele de zile mari. Iată că a nins și peste Chișinău și peste Târgoviște, și peste munții Coziei și peste București, ca dintr-o psaltire poetică a lui Ștefan Doru peste crucea lui de la Cozia mai ales ninge, așa cum pare se nu a mai nins niciodată în munți. Acolo, într-o cabană de lemn, străjuie jur împrejurul unei lumi atinsă de lume, un poet, care fiind acum viscolit din creștet până în călcâie, e idoma unui voievod singuratic pe o planetă arhipopulată de oameni. Casa din munți e una în care voievodul își scrie zapisele poetice, în ritm cantabil, puse pe note de vânt și interpretate de glasul viscolelor din zi și din noapte. Ștefan Doru Dăncuș e un trubadur, care parcă și-ar fi greșit veacul și locul în care i, i dat să trăiască. Și tocmai din cauza asta se retrage adesea în munți. Departe de așa zisa civilizație modernă, în imediata a cerului, Dăncuș reîncepe a fi cel adevărat, cel ales, cel îmbrățișat de divin și din această cumplit de frumoasă îmbrățișare începe să ningă peste cei din Valea Plângerii și din Valea Crucii și peste celelalte văi ale sufletului omenesc. Dacă n-ar fuma, am crede că ne întâmpină un pustnic din cărțile grele de tăcerea cuvintelor veșnice. Nu, Ștefan Doru Dăncuș nu e un pustnic în sensul clasic, creștin. E un altfel de pustnic, adică un singuratic într-o mare de oameni. Și el la fel de singuratic și în fața propriei sale cruci din munții coziei, pe care o privește duios ca pe maica lui din Ieudul, Mara Mureșan. O cruce orbitor de albă, de parcă ar fi ninsă în orice anotimp al anului. O cruce coperită cu o năframă de lemn, ferită în acest fel de ploi și de vânt, pironită pe un trunchi de copac, Lângă poarta ce duce spre inima lui dâncuș, crucea te cheamă, te întâmpină și te petrece, parcă făcându-ți din mână cu dor la plecare. Deasupra ei viscolesc păsări mari de foc, cu glasuri de scrum, aducătoare a pustiire, a revoltă și a pierdere de veți fără sens. Cabana crucii lui dâncuș, stă însă neatinsă de ele, un curcubeu, ca un pod așternut între cer și pământ, e numai un semn că acea cruce imaculată din munți e sub acoperământul dorului nostru etern, de care n-are dezlegare nici voievodul singuratic Dâncuș. Să ne naștem de sus, ne totroagă Dâncuș, cu apocalipsa după Dâncuș sub arepa-i dreaptă, în fața crucii sale din preajma casei memoriale Dâncuș, zidită doar din gânduri. Să nu mai fim lume de mântuială, amândoi ne totroagă poetul risipitor la fiice reîntoarcere din munți. Iar noi, scăpându-ne brațele, peste mijlocul zvelt al tăcerii, dansăm sub viscolia lui dâncuș. A făcut de toate în viață ca să trăiască, de la gestul de a oferi flori până la cel de meșter manole. Pe lângă talentul nativ de a scrie, mai are unul, cel de a citi. Citește ca o locomotivă. E un scritor surprinzător. Ștefan Doru Dencuș nu scrie, ci se lasă scris de cărțile sale, care par să-i fie dictate după un plan universal la care ia parte. În același timp, e un autor care nu poate fi înțeles decât fiind recitit. Un autor imposibil de iubit la prima lectură și care te ține vorba criticilor la distanță dar și un om imuabil, maladiv de sensibil, vertical și nonconformist, avar cu sine și generos cu cei care se luminează din lumina omului de cultură care este. Or mai simplu, un castan înflorit în anotimpul prieteniei, iubirii și creației divine. Întrebat ce transmită prin ceea ce face în scrisul său, Ștefan Doru Dâncuș răspunde, ce să transmit. Poate faptul că arta este a doua variantă a sângelui meu, un răspuns demn de toată admirația de la un poet cu o mare conștiință de sine, de la un voievod al artelor care înalță baricade și catedrale în propriul sânge, voievod născut în Maramoreșul istoric, în miezul limbii române. Și, nu în ultimul rând, un om de mare omenie, căruia îi place să-și trăiască viața între cărți și prieteni. În această seară, la Elitie, v-am o întâlnire cu poetul Ștefan Doru Dâncuș. Ați ascultat melodii pe versurile poetului interpretate de autor și Sorin Mircea Preda. De asemenea, versuri de Ștefan Doru Dâncuș, citite de Nicolae Doboș, Cristian Peripeliuc și Alexei Revenco. Regia artistică, Silvia Ilarionov. Scenariu și prezentare, Nina Parfintie. Parcam locui Altădată. Nu știm ce e aici? Și nu știm cine? și în lumea asta terminată? Dumnezeu nu seamănă cu tine. Uite, draga mea! Un plâng pe armă. Câtă evadare ai în suspine. Când se află pumnul, iar mă sfarma, Dumnezeu nu seamănă cu mine. Ești bământu. de a filme cu eros